על כן עיקר השמחה שראוי, וכדאי לאדם לשמוח, הוא רק באושר רוחני. היינו, יראת השם בקיום המצוות. ועיקר השמחה הוא בלב, שאדם צריך להרגיש בליבו באמת את חשיבות ואת יקר יראת השם בקיום המצוות. בעשירות גדולה ונשגבה מזו אינה קיימת, כי אלו הם טובה אמיתית לאדם בעולם הזה ובעולם הבא.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 העדי זה שמקבלים יום טוב בכבוד ובקדושה כמורה בשולחן ערוך שלא לעשות כל מלאכה בלנהוג במאכל ובמשקה ובבגדי כבוד בהרחבה עד היכן שידו משגת אבל לא אחפש דרכים להשגת ממון באיסור חס ושלום כדי להרבות בעונב יום טוב ובחושבו כי מצווה היא כי כל המרבה בהוצאות יום טוב ומראות איסור עובר עבירה ואין הוא מקיים מצווה כלל אבל היא מרבה בסודות יום טוב ומראות כשרות וכן מלבושים מכובדים בכשרות, וכוונתו היא באמת לכבוד יום טוב ולא מחמת תאוות או גאות? אזי בוודאי דבר זה מסוגל להציל מגדלות. גם צריך להיזהר תמיד, בפרט בימי שבת ויום טוב, מליצנות ומקלות ראש, כמבואה בשולחן ערוך בהלכות יום טוב, שכל זה הוא כבוד יום טוב, ומסוגל מאוד להציל מגאות ומגדלות, כמבואה בליקוטי מוהר"ן ובליקוטי הלכות.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 הגם שצריך לשמור תמיד את המוח מאורים רעים, בימי החג צריך לשמור יותר. בפרט צריך להתחזק בשמחת יום טוב. והילד הזה זוכרים להכניס דעת אמיתית ללב. האם הם זוכרים להתחזק כל כך בדעת אמיתית, עד שמכניעים את התאוות הרעות מן הלב, והילד הזה מקבלים יום טוב בכשרות ובשמחה. וזוכרים לתקן את שלוש התאוות והמידות הרעות. היינו תאוות ממון, תאוות משגל ותאוות אכילה כי בכל רגל משלוש הרגלים מתקנת מידה אחת משלוש המידות הרעות. היינו בחג הפסח מתקנת תאוות הממון, בחג השבועות תאוות המשגל ובחג הסוכות באה על תיקונה תאוות אכילה. על כן צריך לזהה לקבל יום טוב בכשרות ובשמחה כראוי כדי לזכות לדעת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 היינו, שמכל ההגיות, תרחות ואיסורים העוברים על כל אחד מישראל, לא נותר לו שום רווח, אלא מה שהשתדל למשול, או לצרוב ולכבוש את אהבותיו, ולא להתרחק מן האמת על ידי שום בגבול או מניעה. ואדם זוכה למשול, או לצרוב את הוא חשוב וגדול מן המלאכים, כך מבואר הכל בניקוטי הלכות. ח. בימי החג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 והשם יתברך ברצונו ובהשגחתו הוציא אלפים ורבבות בעצם היום וכל המצרים ראו זאת ולא יכלו לעצור בעדם ובוודאי דבר זה שינוי טבעו. בשבועות נתן לנו השם יתברך את התורה במופתים נוראים בלי שום דרך הטבע ובסוכות ובס... הכיפה לנו השם יתברך בעננים ששום שונא ומזיק לא יוכל לנגוע בישראל בניגוד לדרך הטבע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 המאמינים שהכל נפעל בהשגחתו הפרטית של השם נדבך ולא על פי דרך הטבע. והידד זוכים לשמחת יום טוב. ואפילו בימות החול זוכים לשמחה. כי כל מיני עצבות ודאגות המצויות באדם, הן הרק מחמת שאינו מאמין בהשגחה פרטית. כי חושב שהכל נפעל בדרך הטבע חס ושלום. וכשאין הוא יכול להשיג ישועה על פי טבע, הן בבריאות הן בפרנסה, שוקע הוא לעצבות ולדאגות. אבל כשמאמין שהכל בהשגחה פרטית, אינו עצב ואינו דואג מן האיסורים העוברים עליו חס ושלום, רק מתחזק תמיד בשמחה, מחמת שמאמין שהשם יתברך יסיר את האיסורים ממנו בהשגחתו הפרטית. הגם שעל פי טבע אין הוא יודע כיצד, אבל מאמין הוא מרגיש שהשגחתו יתברך חזקה מדרך הטבע, ויכולה לבטל את הטבע לגמרי. מחמת אמונתו בהשגחתו הפרטית מקווהו שהשם יתברך עוד יאשיהו בחסדים ובטובות ובפרט בימי החג כשזוכה לשמוע את קול הקדושה הנזכר למעלה המודיע על השגחתו הפרטית בוודאי זוכה לשמחה רבה באשר שעל ידי מצוות צדקה כראוי זוכין לשמוע את קול הקריאת יום טוב ולהאמין שהכל נפעל בהשגחתו נדבך ולא על פי דרך הטבע. על כן צריך להרבות בצדקה קודם החג, כדי לזכות לשמחת יום טוב בשלמות. מועדי השם פסח א. ימי חודש ניסן ימי תשובה הם כמו ימי חודש תשרי. היינו שכמו בחודש תשרי, בימי ראש השנה, כיפור, סוכות ושמיני עצרת,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 וילדי מידת השמחה כראוי, ממשיכים את קדושת חודש ניסן בשמחתו לכל השנה, שכל השנה כולה יוכל להתחזק בשמחה כראוי. בידי הזה ינצל ממקרה לילה רחמנא יצלן, ויזכה לתיקון הברית. ג. אמירת האגדה בליל הסדר של פסח, מסוגלת לתיקון הברית. על כן צריך לומר את האגדה בקול חזק ובתוארות רבה.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 ולשער השייך לו. כמובן בליקוטי מורן חלק שני בתורה תהילים מסוגל לתשובה. על כן צריך לזהר מאוד באמירת תהילים בכוונה מרובה בימי הספירה כדי לזכות לתשובה אמיתית להזדככות מכל מיני תומות, היינו מכל מיני אפיקורסות ומכל מיני פגמי אמונה, ולשוב אל השם מטבח כדי שהוא ישוב אלינו ביום טוב שבועות בעחמים כנ"ל. ד תפילת מיקווה בשבועות הוא תיקון גדול ועל ידי זה נמשך דעת גדול ונמשכים חסדים רבים וגדולים כי רחמים הם כפי הדעת מכיוון שבשבועות נמשך דעת גדול מאוד על כן יורדים ובאים מלמעלה חסדים גדולים ורחמים רבים אשרי האיש שזוכה לקבל שבועות בקדושה ובכשרות ובפרט הטבילה במקווה, שהיא בוודאי מצווה גדולה מאוד, כמובאה בתחילת הסעיף. ועדי הטבילה בשבועות וקבלת היום טוב כראוי, זוכים לקדושת שבועות. מקווה, <מקווה> של שבועות מרמתת גם על קדושת שער חמישים מחמישים שערי בינה, שמשם נמשך קדושה וטהרה על ישראל בשבועות. היי, hey. בשבועות מקבלים את התורה.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 שנמשך מן השמיים לקיום התורה, שזה עיקר קבלתה. כך מבואר בליקודי ההלכות. גם אפשר לקבל ביום תוך שבועות חיות חדשה ולהמשיך רפואה לריאה. מודע השם סוכות א. על קיום מצוות סוכה כראוי זוכים לדעת גדולה מאוד.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 על ידי קיום מצוות סוכה כראוי זוכים ללב זך ונקי, ועל ידי זוכים לדבר ולפרש לפני השם נדבח קול המצוי בלב. דיבורים אלו שסכים לפני השם נדבח הם בבחינת רוח הקודש. קיום מצוות סוכה כראוי סגולה לבנים. ועל ידי קיום מצוות סוכה כראוי ניצל מכל מיני מריבות ומחלוקת, התבטל השקר ומתחזק את האמת ומתגלה הרבי האמיתי שבדור.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 וכן על ידי תפילה בכוח זוכים למצוות סוכה כראוי לקדושת ארץ ישראל. ועל ידי קדושת ארץ ישראל זוכים לתפילה בכוח ולמצוות סוכה. היי hey. כאשר פוגמים חלילה במצוות צוקה, היינו שמבטלים את המצווה לגמרי או שאין מקיימים אותה כמבואה בשולחן ערוך, על ידי זה מאבדים שפע של אדם ונופלים לשפע של בהמה. היינו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 שאינו יודע ואינו מאמין שפרנסתו היא בהשגחתו הפרטית יתברך, אזי פרנסתו היא גם כן שפע של בהמה. והידי שפוגמים במצוות צוקה גורמים למיתת בהמות וחיות תרם הזמן. אבל הידי קיום מצוות צוקה כראוי, ניצולים מהפגמים הנ"ל. ו. הידי קיום מצוות סוכה כראוי, אפשר לעסוק בבניינים באופן שעסקי הבניין לא יזיקו לא יזיק לעוסקיהם.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 זוכרים לדעת אמיתית, לדעת באמת שמלוא כל הארץ כבודו. היינו שזוכרים להאמין באמת שהשם יתברך מצוי בכל מקום ועם כל אדם. הוא רואה תמיד את מעשי האדם, שומע תמיד כל דיבור שיוצא מפי ויודע מחשבותיו. וכשזוכרים כל זאת באמת, בוודאי נזהרים מאוד מעשות רע, הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה.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 כפי שצדיק האמת, ראש בית האמיתי, מתפרסם ומתגלה בעולם כראוי, כן זוכים לאתרוגים מהודרים וכשרים לסוכות. על כן, כפי ההתקרבות באמת לצדיק האמת, כן זוכים לאתרוג כשר ומהודר לסוכות, וזוכים לקיים מצוות לולב ואתרוג וכולי בירת השם ובהתעוררות רויה. ועל ידי ההשתדלות לשם שמיים באמת להשיג אתרוג כשר ומהודר, זוכים להתקרב באמת לצדיק האמת. י"א. צריך להשתדל מאוד מאוד להשיג אתרוג כשר ומעודר לסוכות. וצריך להרבות בבכייה לפני ה' נדבח בימי ראש השנה ויום הכיפורים, שהוא נדבח יעזור שיוכל להשיג אתרוג כשר והדר. כי אין אנו יודעים כלל את וגודל מצוות אתרוג, שעל ידה זוכין לקרב בניין בית המקדש מראה בימינו אמן. י"ב. עניין הושע הנא רבה תורה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 והאמונה שכל מה שהשם יתברך מסבב עם האדם, ובוודאי לטובה גדולה בגשמיות וברוחניות, זה עיקר תיקון המשפט. כך מבואר בליקוד להלכות הלכות ראש חודש הלכה ו' סעיף י"א, ועל ידי זה זוכים לתיקון הברית.